dites comença l'Assemblea de Majars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 L'Assemblea de Majares comença avui amb informació important sobre contrabanda FM. A golpe de decreto. Contrabanda FM, 91.4. Les ràdios lliures no callaran. I no ens faran callar. Bona tarda, contrabandistes, aquí a l'Assemblea Majares de nou Com una setmana més, a les 7 de la tarda fins les 9. Ara, analment perquè sí, perquè som molt reaficionats i estem molt enamorats d'aquest mitjà, però... Cada vegada estem una miqueta més cansats es desfent grans, i l'incerts ens apreta amb grans ofertes per viatjar amunt i avall. I aquesta setmana comencem canyeros i a l'estil picañano. Eduardo Manos Tijeras, el control i a l'ocució. Per què? Todo va com ha però l'Ernesto Chema Jara m'ha abandonat. Sí, aquest cop ha estat ell. Però d'una manera o altra ens ho muntarem. Esperem les vostres trucades al 9 3, -3, -3 -6 -6, per fer-nos una miqueta de companyeta, de companyeta a mi, a les meves mans, els meus botonets d'aquesta taula i a tots els micròfons que us esperen. tu no eres... Tu no existes. 9 -3 -3 -7 -7 -6 -6, línia directa a contrabanda, línia de contrabanda. I de los demás, bam, bam, bam, quedará saulado en las garras de la carina. Y todo va, y todo va. Yeah! Doncs avui en aquesta sessió d'Assemblea l'Assemblea de Mahara, una mica de radiocrimen. Això què vol dir? Parlem una miqueta del món que envolta els mitjans de comunicació i especialment els mitjans de comunicació com el nostre. I ho farem des d'un païs de perspectives sobretot molt personals, però, bueno, un parell. Tant, doncs, pues, fer una crònica una miqueta del que va ser l'aportació de contrabanda al 29S, perquè, bueno, jo vaig només estàs escoltant una miqueta, però, bueno, miqueta bastant, però no vaig estar participant en els actes de la baja, tant els positius com els conflictius, o, o què diríem. Però, bueno, donaré la meva visió personal perquè m'agrada i llavors m'agrada fer-ho i ara que estic exiliat, doncs, em toca una miqueta més. I bé, doncs, després pararem la trucada de nostre estimat eh, company radiofònic no t'han estimat o tant company o sí o no, però és Salvador Picarol un gran home de la Ràdio Giro de Barcelona que ens explicarà una miqueta què està passant amb la freqüència del 96.6 aquí a Barcelona que la comparteixen en aquests moments Radio Pica i Bronca doncs perquè des de fa mesos hi ha un pastís que s'està destapant i ha unes interferències que no molen però algú, que algú o algú fan i bé, doncs, alguna coseta més. Ara ja mirarem a veure El què passarà. De moment, us posem una miqueta de música majara per anar entrant en, en temes. Vinga, va, farem, per exemple, per començar, faríem una cançó que ara no la mateixa no la trobo, però la tenia preparada. On fotut, tu, cançoneta? Que bon, nena. Ah, està aquí amb la caneta. Vinga. Riot Court, que era una sintonia d'un fantàstic programa de d'aquí Contrabanda, que era música a cocinar. Aquest era l'Apredictor Riot, però amb menció coral. Una cançó molt maca que aquí feia de sintonia en un programa que ja fa uns anys que ens va abandonar, Música a la Cocina, però que és molt il·lustrativa perquè xerrarem avui. Però, bueno, abans eh, m'agradaria recordar altres manies de contactar tant amb nosaltres, l'Assemblea de Majares, com amb l'emissora banda FM. Així que... Eh, bé, oblio u... les orelles, si és que ara mateix us ha entrat el gust anilló de comunicar-vos amb nosaltres. El telèfon, com dem abans, 93-317-7366. 9-3-317-7366. El correu electrònic, que si és per l'Assemblea de Majares, doncs assembleamajares.gmail.com. I si és per contrabanda, doncs contrabandafm.gmail.com. RG. i si el que voleu fer és, és enviar-nos algun regalet o alguna cosa així a l'apartat de correu 748 del 08080 de Barcelona i doncs a veure eh, per què us deia aquella cançó lligava una miqueta doncs perquè connectava una miqueta aquestes vessants que han anat passant aquesta setmana aquí a Contrabanda Contrabanda Eh, per molt que sempre ha sigut competitiva té cicles, com les coses, com la vida mateixa o sigui, va a base de cicles i bé, doncs, hem estat uns anys bastant tranquils doncs els problemes ens hem buscat nosaltres per altres bandes o hem anat fent però bé, bueno, també han anat passant coses greus no? com diferents ocupacions de freqüències per ràdio pirates i comercials que el que volen és, doncs assumir el quota de mercat o aquest petit pastís que és la ràdio que bé, bueno, doncs pues sí, segur que a alguns nivells o segons quins nivells Rendeix molt, però ja t'he dit que nosaltres tampoc és que l'explotem gaire, doncs segur per això ens vol fer fora o ens volen treure, i això tant pot passar a nosaltres com pot passar a altres ràdios, que és el que parlarem més tard quan es truqui el Salvador Picarol. Però, bueno, tornant una miqueta més endarrere en el que fa per nosaltres, doncs això, doncs fa uns mesos que estem sent conscients que han aprovat una llei nova d'audiovisual a Madrid i Madrid eh, fa que després passin coses aquí encara que els d'aquí a vegades diuen que no voldrien o que sí o que no però bé, els fa que aquí hagin volgut fer un nou decret de llei d'audiovisual que és que us hem posat al començament del programa on ens informava com ens afecta aquest decret a nosaltres No nosaltres som gent que fa molts anys que treballem desinteressadament Bueno, un petit interès ja, no a vegades treus una entrada a un lloc o, o t'inviten o, o fas així o fas amics o el que sigui, però més enllà d'això no hi ha res, ja ho puc ben assegurar doncs fa molts anys que ens estem dedicant posant molts dels nostres temps i esforços sense demanar pràcticament res tot i que hi ha hagut alguna època que s'han demanat diners a l'administració, i això ens pesa a molts, perquè no s'hauria d'haver fet, per poder reconèixer que nosaltres no volem res, nosaltres volem que ens deixin tranquil·lament, que ens deixin en pau i que volem emetre per l'EFM, que és la manera que la gent del nostre barri, la gent de la nostra ciutat ens pugui escoltar i pugui participar del que nosaltres fem no? nosaltres ens muntem per aconseguir tenir els equips limitats, humils que tenim però anar funcionant i més o menys ho aconseguim i estem contents de tots els esforços que hem fet i del treball que hem aconseguit bueno, del treball no, dels resultats que hem aconseguit, segur que en podríem aconseguir més i podríem pensar només en mirar quina és la nostra audiència i com podem fer per augmentar-la, però això no ens interessa no ens interessa, ja és una persona que ens escrit tant tant, altres que ens digui que guai el que vau fer l'altre dia o coses així no més, però volem que els deixin tranquils i podem fer. Ostres, que la eternitat de l'àrea és prou ample com perquè no ens vinguin perseguint. Però no, ho volen fer. Ho volen fer perquè si no volen que assumim les competències, les característiques que ells t'hi donar als mitjans de comunicació, serem decredats i legals. Així com és. I bé, doncs això, a molta gent no li agrada, potser no fem prou esforços, però anirem fent cada vegada més i més. I aquí està això, no? I llavors, doncs, entre una cosa i una altra, doncs, si passen coses com la vaga general d'altre dia, doncs, estem amb l'obligació com a mitjà de comunicació de posar el nostre net de sora. I això va ser eh, la participació a l'Agència d'Informatiques que es va crear del 29-S.net. Però abans això sentirem una miqueta de horxat oh, a un sistema que van ser la banda que vam anar a veure just quan vam acabar el programa de, la setmana, de fa dues setmanes dins el banc de descrítors espanyol ocupat i que tristament recordo cos capan que, que també en parlarem una miqueta. Vinga, doncs, posem xata són si tema, mascleta u.0, a veure si esclata tot, una bajada. Parlament Europeu i de l'Associació Mundial de Ràdios Comunitats. Eh, paquitemia la cunya, eh, que condena. Ui, ui. Stop. Va. que sona això de fort. Bueno, sembla que tenim una trucada que en verran donarà per nosaltres, però que ens és igual i la passarem. Oh! No! Maldita sea! Mira que l'he dit jo que no pengés, però sembla ser que ha penjat. Era una persona que era Rafael de Puente Humano, que no sé si ens està escoltant aquí ara això, però que volia participar en el programa Anoma de Sintòpico, que és el, sabeu, el programa que ens antecedeix un diumenge sí i un diumenge no, perquè l'altre el fan el Rizoma Marinowski... I tots doncs, que tracten temes d'immigració i aquesta gent doncs, des de Canàries i donen notícies del que va succeint allà perquè ja ja sabem que també estan bastant a prop i una seglles coses fa que hi hagi pues, bastat temes amb el tema de la immigració. No sé com ho porten ara, perquè és una notíciacia ja no en parlen de la l'immigració. Ja no en parlen d'aquestes coses. I ara què? Ara que hem de fer. Eh? Are ja no és un problema de d'immigració. de llibre. Mira que dir el problema. Grien as que poden, perquè podran esquiar a criden. No fa fred tremolen. Son senyals d'un now son system. Deseoule shuntes i si veu que corre l'aire, però que mai estan ten les portes. portes el... Ten Que tenia memòries d'un ritret retrobat, que que acaba sentuint comit al baby de va per ella. de cançó Doncs hem estat sentint entre aquesta mitja interrupció telefònica que no ha arribat a bon port no ha arribat a Palos de la Frontera sembla ser doncs el xoc de Sistema, sistema que vam estar escoltant a darrere això del Banco Polat de Descrèdito que no sé si us recordeu qui vagi a sentir l'últim programa que el podeu rescatar del podcast que és maharas.contrabanda.org maharas.contrabanda.org doncs nosaltres podem parlar bastant de dels pirates l'altre dia i va ser molt graciós perquè vam ajudar Vam anar al Banco de Descrèdits Espanyols Vam ajudar a de La bandera pirata oh, Quines coincidències, eh? va estar molt bé i per què? Doncs perquè jo va ser una petita zona, tant probablement autònoma, com se li diu, que va durar poc, però bueno, va durar per lo que era la seva intenció, que després s'ha vist envoltada de tota una sèrie de coses i que és curiós i que ens ha fer pensar tots. Però bé, bueno, en parlarem una miqueta d'aquí, no? Sobretot de oh, la manipula... Bé, bueno, de sol, dels mitjans de comunicació. Avui parlem de mitjans de comunicació, que és un tema bastant endogàmic, siguen nosaltres, però que ens és important, i sobretot quan veus què passen en aquestes coses, no? Dots com moltes de vosaltres sabeu saber, potser d'altres no contrabanda junt a altres 15 de mitjans de comunicació, d'informació alternatius, independents, digui com vulguis però normalment petits normalment no professionalitzats de llavors no hi ha uns interessos econòmics no hi ha unes feines a mantenir no hi ha unes censures d'aquestes de a, si no dius això et faré fora si no, pues", Què és una mica com va passar la vaga no? que és d'aquelles coses que dius, hòstia, el dret a la vaga però jo de quanta gent em vaig enterar que, que estava rebent pressions per, per no haver de no fer la vaga quanta? quanta n'estàveu a vosaltres? quanta coneixia moltíssima i això després no, no ho sents en altres moments o no ho en segons quins mitjans lògic, sí, però bueno, important però bé, d'això en parlarem una miqueta intentarem llegir potser alguna carta d'aquí del, del moviment del 25 que la gent que va del, del Banc Popular descrèdit, potser alguna informació del 29S i ho comentarem una miqueta, després passarem una miqueta a parlar del tema de les ràdios lliures més concretament, i és això a veure si sentim la, la... bueno, rebem la trucada de Salvador Picarol i bé, doncs, anunciarem algunes altres coses contrabandístiques, anirem recordant com és la trobada futbolística, el forat de la vergonya aquest any agafem encara més responsabilitats, perquè estem una miqueta agitats, i doncs recordarem i bueno, farem una miqueta de agenda esperem també que truqui el monamor Ernesto Txemajara però bueno, això ja serà una cosa que dependrà de les riades que està patint a la costa terragonina, que es veu que ha sigut molt fortes per molt que, no, que no en tinguem pas massa notícia però bueno, va, deixem una miqueta més de marxata perquè porta una miqueta al referent musical l'aventura donc contrabandistes, ara aquí començarà la petita crònica d'Eduardo Manes Tijeras sobre la vaga del 29 de setembre els mitjans de comunicació i la parafernàlia ideològica. Doncs jo, com que visquen un lleuer exili escollit, forçat. La meva participació a la vaga va ser bastant distant, doncs estava jo allà on estic fos pues, fent les meves coses perquè, clar, la vaga què és? O sigui, com era allò del dret de... Com ho fem per fer vagues que no podem fer vagues? Que no tenim una feina pautada, una història, una cosa així... I clar, vosaltres, a vosaltres em fa pensar moltes coses, no? Realment hem una mica intel·ligents i, bueno, si sí, utilitzar els moviments de lluita que puguin convocar sindicats com Comissions Obreres o UGT, però creiem que encara la vaga és una jornada de lluita per les persones o no? per un país amb tants parats o tantes coses diuen que qui va fer vaga va ser les grans empreses, no? les fàbriques, aquestes, aquestes altres companyies de logística o històries així grosses, no? però per què? Potser perquè són les úniques que tenen dret a un treballador sindical o tenen una història de contractes en encara arrosseguen de qual cosa fa que no hi hagi tanta precarització o gent que ja pràcticament arriba a ser que, com altres països tan moderns com potser els Estats Units no tenen dret a fer vaga eh? perquè a vegades no ens sabem preguntar potser una mica el que passa i els perquès i això, no? I veiem que és culo nostre i el que ens afecta pròpiament i el que podem fer però no ens arriba a preguntar més enllà Potser perquè no val la pena. Sí. Doncs això, el 29S, jo estava ja tot tranquil i, clar, doncs vaig dir, bueno, em posaré la ràdio un rato, em vaig estar posant contrabanda, a pesar d'altres ratos, segons quin altre lloc, com el lavabo, doncs que no m'arrigo a la ràdio contrabanda per internet, perquè no tinc internet al lavabo o cosa així, doncs em posava la ràdio oficial concretament que a vegades eh, hi ha alguna cosa que mínimament em fa... Em, pot, em pugui agradar, però no, hòstia puto Jordi Basté aquell, bueno, hòstia, no diré puto que encara em jutjaran i encara em posar una multa, però el Jordi Basté, és un tio que a vegades el trec o el toc, bueno, doncs el puc respectar mínimament, doncs vaig veure que estava sent eh, la voz de su amo, no?, el perro ladrador, no?, és així, bàsicament les coses es jutgen, es miren amb una frivolitat o des d'una perspectiva que acaba sent molt, molt sesgada i molt... Uf, molt pesada, eh? No sé com, es... com dir-ho ara mateix, no trobo les paraules, jo potser no soc periodista i no tinc un domini de la llengua tan gran, però... Joder, tu! de nhi no? si o sigui... Hòstia, ja està clar que aquí l'objectivitat és una molt difícil d'aconseguir que tothom vagi, però que només es veig una... O sigui que tu només entenguis una cosa, com els problemes que estan realitzant una sèrie de gent que, vale, pues potser tu per la d'opinió em t'agafa una cosa, però no estàs informant del que està passant. Si tu vols reconèixer que tu el que vols és informar sobre un fet concret, doncs dona una sèrie de dades i explica el que passi, però no només puguis ressaltar una sèrie de coses i, bueno, realment, el que deien això, pues, es queixaven de... donaven veu, en teoria, a oients, però a oients que ja pues, dubto que no, no sé si els seleccionaven o no els seleccionaven, o el que sigui, però, bueno, que ja anaven a queixar-se de, pues, del que havien fet els Piquets o el que havien fet els altres, i clar, nosaltres, la gent que no ho agafaran, però no explicaran com això, que aquí un contrabandista va rebre un tret d'un veí un tret, eh? Bueno, de pistola de ho he comprimit, vale? no serà de pistola revortada ni aquestes coses, però va reglar un tret perquè no li agradava pues, que estiguessin allà. I què passa? Ostres, al final els piquets i aquestes coses, segur que tenen actituds a vegades pues, sobremesurades o, o que es passin o que hi hagin que estar en unes situacions que potser no són les més adequades a que hi hagi tota tranquil·litat, però la idea és com respectar una miqueta el dret de queixa de la gent, no? I sí, ara aquí la gent ha això, no? Estem més preocupats que enfadats, o... Però, ostres, aquí estat... estem empassant-ne moltes, eh? no estem empassant. Però, bueno, d'això ja va derivar una miqueta com el que va passar a la tarda, que després s'ha convertit com si fos l'únic que hagués passat, i, bueno, ser... pots dir-li rellevant o important, però ho, po ho pots entendre d'una manera concreta. Ara bé, abans va, abans de jo donar la meva opinió doncs llegiré alguns textos que hi ha per aquí, de, com per exemple manifesta 100 professors i professores de les universitats catalanes al voltant de tot això i per fer-ho però posarem una cançó de Daft Bang. Au, vinga! Aerodinàmic Sancestral Ah, no, no, és això, perdó. Encara no. sí, sí, sí. okay, tinc aquí el clar, que em fot un lí. Quan estic sol aquí és que no ho sé, llavors era una miqueta difícil, eh? però... Tu has de muntar, tu has de muntar. Vinga, va, ara sí. Ara sí. És la millor música per llegir un text com aquest. Vinga, mi. Diguem prou a la criminalització dels moviments socials. L'aix dels sotdesignants, professors i professores de les universitats catalanes, denunciem, denunciem l'actual política de criminalització dels moviments socials per part de la gran majoria de mitjans de comunicació del nostre país i de molts responsables polítics de les institucions que el governen. S'ignora, s'amaga, es desinforma i mai es dialoga amb el ventall de propostes i alternatives que des d'aquests moviments socials s'estan fent arreu per transformar i donar noves opcions de vida en societat. Focalitzar en certs episodis violents, sense ni tan sols escoltar la, la contesta i la veu dels moviments socials a qui s'ataca, és directament criminalitzar-los. Construir els cap de tusc i desviar la tensió ciutadana als conflictes reals en què estem immersos més que mai la nostra societat l'atur, la pobresa, l'exclusió social la desigualtat creixent entre els grups la retallada constant de drets socials l'afebliment de les reivindicacions del model, moviment obrer organitzat, el racisme, la xenofòbia la corrupció política i la seva impunitat la violència contra les dones, la duresa i la severitat del control penal contra els més vulnerables l'indecreixent de depresonaments, atencions, sancions espiral de violència estructural en augment una societat verdaderament democràtica que ha plenament el dret a sentir discrepar no s'ho pot permetre diguem prou Catalunya ha estat, és i volem que sigui una societat d'acollida i de xupluc a la diversitat de tota mena, a la diferència de color, de sexe, d'opinió i també de revolta. Benvinguda sigui. Diguem prou a la intervenció mediàtica que etiqueta sistema els moviments socials. Els moviments socials es revolten, lluiten i proposen que un altre món és possible. Diguem prou a la criminalització dels moviments socials. És que a, veure, a mi se'n de molts interrogants, no? Al final tot queda en que hi ha uns violents que s'han dedicat a trencar coses i que estaven organitzats i que havien estat fent moltes coses, però sobretot han fet a partir de que se'ls ha fet fora de la seva seu central, que en aquest cas el banc del Benesto, aquí, on hi ha hagut una història d'expeculació immobiliària brutal, no? que segur que l'especulació que s'han fet els 5 anys amb aquell moble desdobla, triquiplica o quintiplica mil vegades, una no, mil vegades tampoc, però quintiplica al cost d'aquestes trosses, no? llavors al final acabas Ara aquí és una mica la meva opinió, no? però acabes pensant en dir, esteu fa mesos, no?, molts mitjans, que pues, això és real, no?, diuen que hi ha 5 milions de parats en aquest país, que és una cosa que no havia passat mai, com anem patint i hi havia 3, era un problema brutal, ara n'hi ha 5, i hòstia, és que acabes dubtant també que encara hi hagi tants, o què passa aquí, no?, però bueno, diuen això, que hi ha molts parats, diuen que l'atur la, la, juvenil és d'un 40%, o sigui, és molt més encara, en proporció a el que seria l'atur global, no?, i tota una sèrie de coses i vas veient altres coses i en tot una set notícies llavors, com creuen que no hi hagi gent que pugui estar enfadada com creuen que no hi hagi gent que pugui estar fent aquestes coses i tal? està clar que realment a ells és útil fer-ho gros i fer bombo i tal però com som nosaltres bueno, jo suposo que la majoria de gent ens ho, ho arribem a entendre potser a cadascú li pot agradar més o menys que passi això o que no passi però es pot arribar a entendre llavors si tu saps que hi ha gent enfadada no? i a més ja ho veus, o sigui, comença a estar enfadada i comença a fer piquets on eh, es troba altra gent que estan enfadades perquè hi ha així perquè després és això, al final tu veus aquestes coses i al final és una qüestió d'orgull i una qüestió d'orgull masculí el rotllo, jo por mis huevos te cierro esto o jo por mis huevos no quiero que me cierres esto o altres coses així però jo crec que en molts casos serien coses així les trifulques, les baralles, de excursions que poguessin haver i podien haver accessos, però també podien haver unes resistències molt més fortes quan al final ja se sap que tot és un peripé on tu quan passa un piquet pues, baixes la persiana i tal, i tal, Pasqual i quan acaba de passar el puges i així tothom estaria content i aquestes coses i és una miqueta ridícul o és una miqueta il·lusòria que la gent que pues, està clar que vol sentir-se que està lluita moltíssim en aquest planeta per un món més just o per un, la seva pròpia realitat o que sigui doncs que ho està fent però bé, a l'hora final es diu, hòstia, si aquesta gent es troba allà i tu el que fas primer és eh, actuar com ha estat amb una violència sense que la gent sàpiga o pensi que, que, és, que és justa just en el moment aquell o el que sigui Ostres, clar que crearàs tota una sèrie de ràbia en aquell mateix moment que aquella ràbia s'haurà de materialitzar d'alguna manera no se passarà ni sortirà a base d'úlceres o de càncers no? aquella ràbia patarà d'una manera o d'una altra que això és el que fan i això és el que hem de saber que moltes vegades és el que vol el mateix estat, els cossos repressius o el que diguem no? aquests collos d'usores que ens estan envoltant i bé, doncs una miqueta era això. llavors, si tu n'anaves analitzant el, el vaivent de coses, d'entendre de una lògica Acabes demostrant-nos que la lògica perversa i així és les mitjans de comunicació. I és per aquest motiu doncs, que ara d'aquí una estona eh, hi ha mitjans de comunicació i d'alguns polítics. I sobretot els polítics quan participen a, a, la, a les mitjans de comunicació. Llavors, mira, d'aquí, d'aquest moviment això ja que hi ha coses que em semblen com s'han juntat a gent així interessant, doncs potser llegiríem algun altre text ja com a cosa final d'aquí, deixem que ens truqui d'aquí una miqueta entre al segon bloc d'aquest programa o si no podem posar el vídeo d'Ocupem les zones i sentir aquí una mica el soroll ambient estaria malament bé, ara ens ho pensarem però de moment abans posarem una cançó dels tot dels indios que es diu destinada a que no hi és, ah Uh, els usurers dels mitjans Això era Sindiós, no? la cançó Usura, un grup de hardcore de Madrid, molt conscient, políticament molt concrets, Uep, això és la, hi ha altra cosa, doncs que ens parlaven de temes polítics. no o sí sigui, Està clar que és hem de reconèixer la realitat que ens molt, en mort, hem de reconèixer qui hi ha i qui no hi ha i realment hem de reivindicar o reclamar a el poder no? que sigui en cert sentit més poderós i que deixi o que jugui amb les cartes una miqueta igual i que no faci aquests trucs tan que fa, no? Està clar que aquí la gent no diré que som sants i que tots som superbons i tots ho fem tot tota puta mare, no com ells que tot ho fan tot bé i que tot és perfecte però tampoc ho direm l'altre no va, doncs posem unes quantes imatges del de... vídeo que ha fet Ocupem les zones, aquesta agenda de l'Assemblea de la Comunicació Social, un clotiu que vol promoure mitjans de comunicació lliures d'altres plataformes, no? I, pues, sobretot, és la seva experiència de la tele, que la podeu sintonitzar algunes persones que viuen en aquesta metròpolis de Barcelona, al canal 52 de la l'UHF. Ah, no, que ja no existeix la TV Analògica. Uh, uh, uh. Doncs no sé, no sé com s'ho fan encara. Ara, mireu, és una curiositat que ens hauria de preguntar. Potser encara es poden veure, tu, poseu-vos ahir l'antena antiga i potser encara podríem fer alguna cosa, eh? Vinga, va, posem una miqueta el sol ambient del que va ser la vaga aquesta l'altre dia. Vale, esperem que hi hagi sol d'ambient, però bueno, ara no, el mateix no hi ha soroll. Sí, hola... What happy... Ara me'n esteu fent cada una mica malament, eh? Ah, no, perdoneu-vos ja aquí. S'ha de tancar, eh?, s'ha de tancar. Els diners d'avui són la misèria del demà, per 4 alurus, per 4 alurus, no diguem no reforma laboral, que és la pitjor en molts anys. Una reforma laboral que va de demà moltes d'altres temps, per què ah, no perquè, no perquè m'hauré de jubilar més, més tard, cobrant menys I, i si em foten fora quedaré penjat. Això fa sis mesos, no no ara arribem no. tant. Però els grans sindicats estan en conveni amb el govern. Els grans sindicats sí, xupen del govern. Però és, que és un conveni. És dir, es veu obligat a fer aquestes reformes de cara als Estats Units i de cara a els, la Unió Europea. Però, però hem d'aprofitar-la sis daprofitar tant. Hem Somos los trabajadores, somos los que realmente subimos el país arriba, somos los que realmente hacemos el desarrollo, somos realmente los que hacemos los caminos, las fases, y por eso os pedimos que entendáis que hoy esa huelga general está aquí basta contra la reforma social y contra la reforma laboral. Aún no nos va <risa> aún estamos al aún no nos a traer, a un carrer, a un Amatuto Sanchozinho, mando al juego la vida nova en artigo más. de la ley y el orden Que treballa, mista, bisca, bisca, al davant, Miguel El Estado es un explotador como pues el Capitán, pues la demandan hoy vaga a ganar el Estado y el Capitán. A la toca el... la toca Y tú, tu, a las torturas, a tres de 15 días... A la Vega, a la UGT, allí que están trabajando. Que los he tenido lo hacía 30 años, no, 30 años no, porque cuando vino la democracia. Y eran unos vendidos, unos vendidos. Que te hago los de la UGT y Comisiones Obreras, que te Dios. Y aquí los trabajadores nos vamos a denunciar cada dos por tres, que sois unos vendidos, que ya no sois trabajadores. Eso es lo que sois, no sois trabajadores, sois vendidos, que no sois subvenciones a costa de los trabajadores. No sois un sindicato obrero, sois un sindicato de la patronal, dividores, traidores, vendidos, no más subvenciones. y para el pueblo será. Este será para los que no tienen casa para los que no tienen piso para los que duermen en la calle vosotros, UGT desapareced del mapa ya con del poder con UGT sindicatos del poder con En el vídeo que ara estàvem aquí punxant una miqueta, jo és que realment potser tampoc m'he arribat a informar del tot, però veus, just com agafen, actuen ahir quan s'estan queixant de l'UGT i aquestes coses, es actuen ahir contra la persona que portava el megàfono, els Mossos que apareixen allà, i què hi pinten? què hi pinten? Eh? Aquest és el vídeo que ha fet amb eh, les ones. I bé, ara ja tenim aquí la trucada de contraband... Ai, de... Bueno, Hola, bones. Ei, sóc Salvador, Pica, eh? Hola, Salvador, què tal? T'estàvem esperant. Ja ets en directe vale, vale, en antena. Vale, vale. Cap problema perquè com tinc eh, la línia així eh, plana, no? O sigui que... No patiu, poques tardes o no vulgueu. Sí, no? Ah, Són d'aquelles poques coses que mai saps, no?, d'aquestes companyies, sí. que també tenen el mateix mundillo, no?, de les telecomunicacions sí. i així, que mai s'entén, no? No, que, bueno, mira, no, no la faig servir massa, avui ho amortitzaré. No, és que està clar, això, això ho han posat... Exacte. Just quan la gent ja fa servir el telèfon mòbil i es gasta tot sí, el que clar. no es gastava abans amb sí, telèfon, sí, exacte, exacte. ho gasta tres vegades més perquè s'ha acostumat a parlar sí, pues, sí. amb no, qui vulgui tot arreu. Sí, aquestes coses, no? Bueno, I també perquè tinc la DCL connectat a la radio, i tal, però, eh, clar, tothom funciona amb mòbil, però segons si piques un fix o tal, és... És ruïna. Sí sí. sí, sí. No, no, aquí estem vetats ja, tu, els telèfons no han de trucar a ningú. Ah, clar, quasi bàsicament ve des de fora, no, la telefonada? Sí, nosaltres a vegades, a vegades traiem, però, però tenim un sistema perquè... No? Clar, clar, clar, no, perquè si devien arribar factures així... Ens... Mai és molt difícil de controlar, no? Sí, no, nosaltres mateixes és que passes unes basen a fixar que nosaltres mateixes no no sabem fer bé les coses i mira, fins i tot no podem trucar nos a, a vegades a caurem de fer entrevistes Clar. perquè no tenim la seguretat o la confiança a vegades Clar, de que sí. farem un bon ús a tot això. Però bueno, no és el tema, no avui aquí. Avui estic, estic sola aquí a l'Assemblea de Majares, ah, aquí vale, a Contrabanda. m'he vale. eh, estat eh, agafant una miqueta tot al voltant de lo que és el Ministerit de Comunicació que s'ha vist últimament aquestes setmanes ha estat com molt a flapell, no? Tant, per una banda, veient l'evolució que està del decret i la jornada que va fer contrabanda de la plaça Reial i certs moviments que veus per internet que van passant, sobretot també les interferències que es fan aquí a la freqüència del 96.6 a Ràdio Pica i a Ràdio Bronca, que és el que parlarem una miqueta, no?, i també els temes aquests de la vaga general d'altre dia, que també pues, veus realment com cada vegada més quan, quan volen no, tots els mitjans de comunicació oficials tots els que estan darrere bueno, que són una gran empresa i tenen inversors o publicit publicitat i tot això que a una ideologia concreta, actuen tots amb una unanimitat, en segons quines coses que és aplastant i és algú que dius, hostia de n'hi eh, com van van forts, eh de, de la vaga, jo crec que ens van fer un favor en el sentit que va ser una experiència de comunicació per les ràdios lliures que vam intervindre, perquè, bueno, l'audiència la, es va disparar, jo a través de la web aquí a Pica i després també eh, els altres companys d'altres emissores m'han dit que, que bueno, una, una barbaritat, no? Per exemple, la nostra web, suposo que és que també ho captaven eh, online, l'emissió, però normalment tenim unes 60 entrades i es va disparar a mil i pico, imagina't, o sigui, mm -hmm. quin salt, no? I, i després, clar, el que hi ha parentena, no?, de de, de de la FM és difícil saber exactament l'audiència, no? Però que va ser un fenomen, vull dir, fora de lo normal. Sí. Clar, les ràdios oficials no... Eh, i les televisions semblava que, que no passés res, eh, documentals i documentals i tal... <laughs> I hòstia, doncs ens va fer un gran favor, en fons, mira. Sí, o les altres eren àrabes privades que realment només tenien un discurs concret, no? Clar, I tant de clar, només caixar-se i... això, i la gent, doncs home, clar. qui vulguis, qui més que menys, per molt no que fes vaga o no fes vaga, doncs... Clar, per informar-se, i com va ser la missió molt viva, eh, durant les 24 hores, amb, doncs, la penya al carrer, a odo de mòbil que feia de micro, o sigui, va ser perfecta, perfecta. Jo crec que va ser una experiència dintre de les coses que s'han fet conjuntes de ràdios lliures com, com Històric, eh? Com històric. Sí, ho hem de veure una mica aquí, hem de ser conscients i aprendre i i tirar endavant més aquestes coses, que sí. això no aprofitem prou o no, clar, no sí, sabem nada de plegats, no? Les circumstàncies, no, clar, el 29 de setembre, clar, era clau i, i, i tots ens vam posar les piles, no? Però a vegades, mira, tirem uns per aquí, uns per allà i per desgràcia quan hi ha problemes és quan, quan ens posem les piles i, i ens ajuntem no? per desgràcia és així en sí. si mm -hmm. i bé doncs eh, sí. a part d'aquesta experiència això, anem a parlar una miqueta també del que ens afecta més enllà del que podem fer, sinó del que no ens volen deixar fer o ser no, aquí i que és una miqueta doncs, això de l'espectre de la FM no? sí. del pastís que representa de com se'l volen tornar a repartir d'una manera o una altra de com ens volen fer fora d'una manera o altra, o com realment volen ja fer entrar i primordial l'entrada de segons quins grupuscles o quins mitjans associats a altra gent o altres coses, no? Sí. Que és com ara ho podem veure en el cas que està passant a vostre unes interferències, que ja estem acostumats i ja estem denunciant moltes vegades, però que, que van passant nous i nous casos i cada vegada més significatius, no? és que ja dura un mes, dura un mes i no és com havia passat a vosaltres a contrabanda o als mateixos companys de bronca, etc, que eren situacions, diem, privades i repetidors, localitzables i tal. Aquest sí que està localitzat, però ni més ni menys que està en el búnquer, perquè allò és un búnker de la torre de comunicacions de Collserola. I cada vegada que anem estudiant i analitzant, i investigant... Veiem que aquí hi ha algú estrany. Calgú estrany perquè ha passat pràcticament dos mesos a prou feines de les eleccions. després han anat descobrint doncs que al darrere hi ha unes subvencions vingudes directament, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, però unes subvencions, mira, concretament... És que més és públic, pots veure a internet. Sí, sí, en els El Departament... docs i aquestes coses tan críptiques que ningú sap veure, però sí, que t'ho pots bueno, muntar, no? Sí, tingut que fer una mica de, de, de periodisme d'investigació entre bronca i pica i, i, i dedicant-nos-hi bastantes hores, no? Per exemple, sabem que del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació fa menys d'un any que s'ha rebut exactament a Ràdio Mola i el grup que és eh, Metropolitana Audiovisuals SL 110.000 euros això només diem que sapiguem i que està demostrat i es pot veure i, i, tant, i en concepte no? de què han rebut? o sigui? Bueno, per muntar la infraestructura digital el Vallès eh, occidental i després també a la Cerdanya també veus aquí tinc per exemple Beneficiari Mola Televisió, ara tinc la Pana web a davant, import, 21.000 euros, finalitat, adaptació de l'estudi de realització de Mola FM a la Cerdanya, tecnologia digital. Això està desglossat en vàries històries, no? Mm -hmm. Després, a part de Mola, li donen a Metropolitana Audiovisuals, que SL que en realitat Són els és és el mateix, mateix 21.000 euros mateix i bé. diu finalitat, adaptació als estudis de la realització de Metropolitana FM, de, o sigui, ve a repetir el mateix, i, i això tres vegades, perquè pues, n'hi ha un import de 33.000 euros, i aquí també torna a dir el mateix, adaptació, mola televisió, a l'emissió digital, o sigui... Clar, no? és, o, o, sí, perdona, eh, bé, sí. però mola qui són? Qui són veure, els que molen, no? Mola és... Un, un... Són dos qüestions, no? Ràdio i televisió. Uh -huh. Llavors, eh, ells es van presentar al principi del tripartit, o sigui, ara fa uns set anys, es van presentar a concurs eh, per aconseguir doncs eh, un suport digital de ràdio i televisió i, bé, bueno, ho van aconseguir a, a les primeres. Però a on, a, a que tot Catalunya, això quan, quan es fan sí, aquest... no, per, per la zona de, del Vallès, de, del Vallès, o sigui, bàsicament Terrassa, Sabadell, Rubí, no el Vallès Occidental, ai, perdó, Oriental, que uh -huh. diuen, no? Llavors, eh, sí, vale, els hi van concedir, però el curiós de l'assumpte és que mai, mai havia n'emès ni ràdio ni televisió. I et diré més, és que actualment tampoc. Tu te'n vas a la plana de mola eh, ràdio no fem mai de ràdio de mola FM ràdio i tu veus que no hi ha programació que no emeten ni online o sigui, ni per internet que és una fantasmada llavors, lo, per exemple, en el cas nostre tenen una portadora posada i ho sabem que són ells perquè van estar, doncs, un parell de dies sí que ho deien i tal no? i quan es van veure descoberts perquè vam aconseguir el telèfon i tal, llavors, quasi, no, no quasi, ho negaven, ho negaven, deien que ells no, que era audiovisuals, eh, metropolitana, SL, etc. que és el mateix, que és la, la gran empresa que cobreix tot això. En realitat, hi ha eh, televisió, mm, eh, televisió digital, després hi ha eh, emissió, teòricament, de d'FM, i després també eh, doncs, hi ha un, una, eh, com eh, un moncau Edicions que eh, fa vídeo, que només n'ha fet dos de vídeos, dos documentals de, del Marroc, no sé què és. Bueno. Llavors, bueno, és, aquesta gent l'únic que són experts és aconseguir subvencions, per al que veiem, perquè a nivell pràctic és que no existeix res, n'hi ha <ríe> més mai. O sigui, han posat una, un, un, una, un oh, estic... programa digital mm. que el deuen haver repetit 30.000 vegades i la majoria de vegades <ríe> té la portadora llavors el que sí que tenen és molt bons contactes polítics claro. uh, van començar clarament a Esquerra Republicana i després han derivat doncs aquestes decisions que hi ha hagut d'Esquerra que pot ser que estiguin bastant en l'àrea, diem, de la porta i tal i qual, no? Mm -hmm. Perquè com vam estar parlant amb ells, em van parlar molt d'una ràdio que ara també he enxampat, o som o som ràdio i tal i qual, i bueno, i el tio, és un cretí, aquest, el, el, el Daniel Cascales, es demanava perdó, perdó, perdó, i oh, perdó, I, hòstia, a mi no se sabeis de res que es demans per vu dir. El que tens que fer és sortir el 96.6 i punto. Cosa que no hem fer encara? No no, no no no, vull dir. I, i, i a més a més és que hem recorregut els dos organismes de telecomunicacions. Primer directament hi ja vam anar al ministeri o sigui a la Direcció General de Telecomunicacions. I ens van dir que clar, això era tema FM que teníem que anar a la Generalitat, al Muó i tal el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de Cultura. Bé, bueno, pues el, el passat dijous hi vam estar, i ara, com una pilota, es diuen que no, que com no hi ha emissió amb àudio, o sigui, només hi ha portadora, no posa ni música ni paraula, és costat al Ministeri perquè tal i qual. Bé, bueno, total, que aquí no ens quadra res, vull dir, ens envien d'un cantó a l'altre i el mateix Ministeri, o sigui, ens va dir que aquí havia un assumpte polític. Mm -hmm. Ells, suposo que, després de del que ens han bellogat i que hem donat canya i tal, que no s'hagin ni mutat, és que eh, a, a, al darrere hi ha una qüestió d'interès. I suposo que es destaparà a mida que ens anem apropant doncs, de cara a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Ja, eh? sí. El que volen és tindre clarament un espai a Barcelona... A part, per fer publicitat i tal, per fer proselitisme eh, polític. Eh, està claríssim. I a sobre el tipus aquest ens deia que, hòstia, que, que ens apartéssim i que ens donava dues freqüències, la 103 o la C1... I, però escolta, a veure... Això que ho deia, el de sanitat o el de... No, no, no el tio, som... el tio, el tio... El de Mola. No, és molt dic, però, A veure, aquí on estem, ja fa 20 anys, i hem tingut sort per això, en 20 anys, no hem tingut problemes perquè en el seu moment... Van estudiar l'enginyera tècnica de, de telecomunicacions de la Generalitat, Natal Rosa Vila, ens va dir, poseu-vos aquí i aquí funcionareu bé. I així ens ho han fet. I, li dèiem al tio, no comprens que si ens movem d'aquí la caguem, o sigui, llavors ens tindrem problemes amb altra gent. O sigui, jo diu, oh, és que això ja ho estudiat entre la Generalitat i el Minisseb. Bueno, és, és un aquest tio, eh, inclús l'altre dia a la Generalitat parlava, però aquesta persona està una mica desequilibrada, no? I diu, home, és una mica un tant singular. No, un tant singular. Però el que no ens van dir és que els hi havien donat una subvenció. Ah, ja, I que no foten res, perquè ens estan... O sigui, que, a veure, en el fons, fons, la Generalitat està emparar, emparant i són còmplices d'aquesta situació. Ni més ni menys. Mm -hmm. Ah, bueno, aquesta... No digues dies, eh? Sí, no, i una cosa que... que, que bueno, això ens atanya a les... Bàsicament 3-4 ràdios que estem és que estaven bastant mosques per les cunyes que han ficat i jo penso que, doncs, pues, més canya. Anem bé, anem bé. No, perquè van dir al Mundoc sutilment bueno, que consti que... A veure, Esquerra aquí no té res que veure. Eh, clar, és que... Uh, això ho ha fet, aquest decret, l'ha fet el, de, el Departament Jurídic. Collons, no fotem. A veure, uh, ell és d'Esquerra i tot el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ho és. Però, a més a més, de, de, de tota aquesta pel·lícula, si no fos prou, o sigui, el tiu va acabar dient que que bé, jo no us dic que ho traieu, no? Però tal, que quedin les coses clares. Diu, perquè nosaltres fem molt, eh? Mm -hmm. Tanquem moltes coses i tal i qual, no? I, bueno, doncs, pues vale, a veure què, què feu amb aquest tema, no? I, i quan els diem, bueno, ja ha passat un mes. Llavors quedaven aixins, bueno, no sé. Però, o sigui, és que és, és, és, és, és molt fort. Llavors, parlant del decret en general... Mm. Van arribar a deixar de dir, que això és, crec que és important, suposo per la pressió que han fet totes les ràdios conjuntament, que bé, ja, ja rebreu la contestació a les al·legacions i, i bé, diu, potser inclús la llei podria, les podria es podria modificar, podria canviar. Mm -hmm. dir que Això és molt, o sigui, que sí. han encaixat ja part dels tals bazoques que ho han fotut, no? Sí, plegat. jo sóc, per per alimentar la va, jo amb aquestes coses sóc una mica pessimista, o sigui, veien com sí, no, van passar els no, no, anys i veien com, perquè... com, com juguen el, el, el poder i els polítics i com fan ballar la perdiu i com ara si sí et faig el somríc, et dic tens tota raó, tota reo, però després te la van clavar per l'altra banda. Sí, sí, sí, com dius. Llavors sí. em fa pensar que... Doncs, que tampoc... Molt amables i molt de rotllo. Sí. sí, o sigui, està clar que els sap greu que els denunciem i que els retratem, perquè aquesta gent sembla que tinguin ganes de retratar-se i de veure-ho, no?, perquè això s'omplen la boca i quan fan sí. trobades i tot, de que tancaran, però per altra banda sembla que hi hagin clar... És tot depèn de quin carnet de VIP tinguis o com puguis sí. anar entrant, no? no jo jo, jo sóc de la tesi que, que a veure, eh, no hi ha que retrocedir mai... I al contrari, demostrar hi simplement que no tenim por. Així és de clar. I llavors és quan s'acolloneixen. Perquè, en realitat, la reunió ha coincidit amb una interferència. Però una mica era per demanar explicacions, perquè ella estava molt flipant, molt... molt... Molt paranoïts amb, amb les cunyes, eh? De tots mm -hmm. plegats, eh? Sí. Ah, visc, que aquí hi ha hagut una, una contestació, perquè a part de les quatre ràdios, qui, qui els hi ha contestat per antena? Només nosaltres, ah. perquè hi ha molts mitjans, teòricament, sense ànim de lucre, alguns en funcionament i alguns altres no. Esperant que se'ns hi dongui aquí el permís, no? Clar, exacte, però oh, no sé, diu, segur que diuen que han tingut unes 30 alegacions per això és el que diuen no? a part de, de la que vam presentar conjuntament la, les ràdios comunitàries lliures de, de Barcelona, no? Bueno, però el que està clar és que a, a, a, amb aquest tema el tio repetia molt i, i inclús va arribar a dir bueno, que, que volien aprovar-ho abans d'anar-se'n però després es desdia i deia, bueno, és molt just, és molt just, ja ho veurem. I bueno, però llavors com quedarà això, com quedarà? Perquè els que vinguin darrere vostre, que Diu, bé, no, es continuarà en el punt que quedi. Diu, però, clar, i vosaltres què? I vam dir, vosaltres seguireu aquí. I diu, bueno, no, no, no té perquè què, no té per què, per què no. No, no, igual sí, i tal. <laughs> o sí, sigui, que no vam treure aigua clara? i l'únic que em trobaré a clara és que se'ls ha de fotre és sí, de sí. Sí, no, no. a clatellots. Així de clar. si recordem a l'audiència, que potser segur que és ha gent sap, però no, les ràdios lliures ara estem sota l'amenaça que volen fer un decret, no?, sí. aquí a la Generalitat de Catalunya, que, és, que té que competències, publicat, no?, sí. que l'han publicat i tal, i que, en teoria, ja s'ho la boca de donar permís o, o permetre, com si ens haguessin de permetre, no?, és que l'estat es posa com si fos l única cosa que existís en aquest món, no? Sí. O com si fossin els el reis del mambo, que realment no ho són, però tenen ah. poder, esclar que tenen poder, i sobretot és el que té el monopòli de violència, no? És qui pot venir a fer tancar que ningú... O que et puguis quedar allà sí, a base de jutges, podràs protestar, però no... Sí. O base de plantar-te ja, la Generalitat el, el, el que cada dia. El que més és que a, a mi el que, que, que, que em fot ràbia, hòstia, que aquests, barandes els del tripartit, anaven dient que eren d'esquerres i de progrés. Ha sigut, mira, igual o pitjor que a l'època Pujol. Igual o pitjor. Perquè a l'època Pujol, bueno, ja hi havia una sèrie de, de ràdios que ja funcionàvem i hi havia un diàleg. I havia... O sigui, aquests, ja dic, igual o pitjor. Almenys es deien on ens tenien que ficar. Aquests interfereixen i t'apanyaràs, o sigui i busquen la vida, saps que vull mm -hmm. dir? I m'ho dit textualment si vosaltres esteu a la Gals i una altra emissora que també és pirata i fa publicitat, esteu un a un nosaltres vulguem dir ja us matareu entre vosaltres, o sigui que, que, que ja em diràs mm -hmm. i clar, després no hi ha qu'oblidar una cosa que, que és el que ho arrodoneix tot, que ells callen. És que el resta d'Europa fa moltes dècades que està arreglat, però moltes, eh? Uh -huh. Vull dir, tan sols a França, aquí a la cantonada, com podríem dir, doncs eh, fa molt i, i a Itàlia també. Ara, vale, hi ha Berlusconi i hi el Sarkozy, vale. Però la situació de les ràdios lliures comunitàries està millor que aquí. No perquè aquests estiguin ara dalt de poder, sinó perquè ho han heredat perquè ja ho han tingut d'altres legislatures, no? Sí. Però és que a França, en el seu moment, per funcionar, doncs una ràdio com la nostra anava a, a Telecomunicacions d'allà i deia, moltes bones, mira, eh, som el col·lectiu tal o som fulanito de tal? I, bueno, tenim l'adreça a tal lloc i ja està, i, i ens diem així, i si voleu, doncs mira, aquí teniu el nostre passaport o DNI, el que calgui, i ja està, i no hi havia més. Mentre no fes interferències, i ja està. En canvi, aquí, el concurs. El concurs va començar l'altre dia, que, bueno, se sopesarà els punts, els punts que, que hi hagi. Hòstia, una cosa com d'escola, no? Sí, o de no? Producció. Bueno, que realment el que s'ha convertit, i és una cosa que hem de ser conscients, no?, que la ràdio, en segons com la vulguis presentar, i com que les tecnologies ara són molt més barates i molt més accessibles, no?, hi ha una pressió molt forta cap a tot això, no? Perquè ah. la gent té un ordinador, fica música, fa una selecció musical, els la repetim, pues, no sé, és una màquina que molt pocs treballadors ja funciona, cosa ah. que abans havies d'invertir tantíssim o hi havia molt més risc de moltes coses. Sí. El que està clar que és una cosa que ara és un pastís que cada vegada s'apreta més, no?, Clar, clar, clar. I que a més gent que en vol una part, no? I això, fins i tot els... tu imagina't, si no en tenim prou problemes a l'administració, després hi ha un altre, que és l'associació la, de ràdios comercials. Uh -huh. Que, per fer-se els bons, la Generalitat ens va dir que oh, ens defensava davant d'aquesta penya. Que a veure, que sí que, que la trobada que vam tindre les, els mitjans sense n'anim de lucre el, el, el desembre de l'any passat o sigui, allà es va veure, va parlar a un tal Robert, o sigui, el, el, el president d'aquesta entitat, i, bueno, el tio com un boig allà cridant i dient que hi havia que derogar, que no estava encara publicat com ara el decret, que aquest llei que havia que... Es que que derogar-lo, que fora, que fora, que, que, que no, perquè deia que els nostres mitjans se'n a les ràdios com la com i la casa... és que és de riure Catalunya Ràdio que allà teníem un espai o sigui, és molt fort sí. o sigui, que, que no, no, no tenen prou dial que encara en volen més no? sí, sí. I, a, mi, a mi el que fa pensar és això nosaltres a vegades, jo em sento que som una mica inconscients però tens la sensació que aquesta gent o són tan malintencionats que són molt més inconscients que nosaltres sí. no sé quin món o sigui, no, no... són a veure, van de llestos, van de llestos. van de llestos i es pensa que nosaltres som tontos, això, això d'entrada es pensa que jo què sé, que, que, que no pensem que, que som tontos, vull dir mm -hmm. que no, no ho sé, que no, no ens organitzem, jo que sé, no? Perquè és que això de les ràdios comercials, a veure, tu te'n vas a qualsevol país d'Europa i la realitat, Alemanya, Anglaterra, Italià, hi realitats com les nostres o paral·leles, semblants, i ja et dic que fa molt temps que està regulat, Llavors, aquí que volen? Suprimir-ho, eh, com l'època, jo què sé, del Franco, o sigui, només eh, els mitjans públics i, i, i, i els privats, vull sí, dir... Sí. I, incluso ara hi una experiència, a l'Argentina, a l'Argentina han fet la llei millor del món, o sigui, a, amb ràdios comunitàries els hi han donat el 30% del dial, eh?, el 30%, tu imagina't, i ho fan per parar una sèrie, un monopoli que hi ha allà, el, el grup Clarín, que en diuen i tal... Però vull dir que, hòstia, vull dir, a, a, ara aquí a, a Catalunya, que tant se les donen i tal, hi ha hagut un retrocés, vull dir, que bestial, vull dir, no, jo no, és, és l'últim del de, cul d'Europa, vamos. Mm -hmm. I quan els hi dius, no saben que contestar, és que no, no, no, no hi ha resposta, no, vull dir, no sé... Bueno, que parlo molt jo sí, no, però fas bé, a més que t'està afectant no. i quan afecta és Va, que és, és creixit tinc... indignes no? perquè... I, i després, clar, veig que ha sigut una pa... un, un, un cop important perquè, clar, bàsicament que estem hi ha quatre demisores aquí a Barcelona però bàsicament els que estem donant canya són tres, no? i llavors, clar eh... contrabanda ai, perdó eh... bronca i, i bronca Hòstia, ha sigut com quasi la meitat de, de, de, de la moguda, no?, que ara poden sortir algun dia d'aquests amb qualsevol excusa amb vosaltres i que pot servir d'experiència de, de, de, pilot com reaccionem nosaltres. Mm -hmm. A veure quina capacitat tenim, saps què vull dir? Sí. Perquè és que a mi em mosqueja molt que tot això hagi passat tan a prop de les eleccions, és que és molt mosquejant, saps què vull dir? Mm -hmm. penso que no és casual, no, no, ja ho veurem, ja ho veurem, el que surt. Però sí. clar, anant investigant, resulta que aquest tio, mira, el deixen tan panxo que es van passar la pilota i que està super superemparat amb subvencions i amb contactes polítics, no? Perquè, clar, després de, de, de, de la pressió que han fet durant un mes donant adreces, telèfons, eh, a, a, intentant parlar amb ell, posant pàgines web, etc., el tio ni se'n muta. I això què vol dir? Vol dir que al tio li han dit, ei, tranquil, tu, paciència... Pues ja, ja es cansaran, o que sigui, no? tu no et moguis d'aquí, no? Cal, recordem que ara el que estan fent és amb la portadora aquesta que emet una senyal com indefinida, no? Exacte. Que, eh, que trastoca una mica les emissions del 96.6, sí, sobretot a la part nord de Barcelona, no? Exacte. De fet, han calculat i, i les rodalies, per exemple, Horta, eh, Nou Barris, Eh, on se sent millor és Gràcia i centre, i Barcelona, Ciutat Vella, no? Però tot el que més doncs, hi ha moltes zones que ha, o no se sent o se sent barrejat i tal. I llavors, clar, com no posen àudio, doncs dius, hòstia, doncs, què passa aquí, no? Que, que, que se sent malament o que queda tapat, no? I, clar, eh, han calculat que és ben bé el 40%, eh, que han tapat. Sí, sí. Que el 40 ben bé, no? I sort, clar, que sempre queda internet i, i bueno, la gent s'ha anat sí. passant més a uh, online, a internet i, i per aquí ho han anat escoltant, no? Mm. Però, clar, el, el panorama no es veu no se li veu una, un, un acabament clar, no? Mm -hmm. I, i... Home, que està clar és que som Nosaltres, dins d'entendre'ns quin tipus de mitjans som, no? Sí. Nosaltres no podem deixar de persistir el que s'ha aconseguit a base de moltes lluites de molt temps que han sigut les clar. freqüències que clar. tenim ara. I aquestes paraules per, per bé les haurem de d'intentar mantenir, no?, com dient, escolta, sí. és que un no se li pot treure una cosa quan ja l'ha aconseguit, no? No, clar. És com molt... I, i ara... no es fa, és com els drets adquirits, no? Vull dir, és I, com... Jo penso que aquesta estratègia que han fet serà, per desgràcia, igual al futur el que aniran fent, no? De fet, de no tancar-te físicament, sinó emprenyar tapant-te o, o fent-ho com, com ha passat amb nosaltres. No? No. Perquè, clar, segons tot el que vam parlar l'altre dia a mitjans de comunicació, resulta que entre que hi hagi canvi de govern i tot el rotllo, no, el decret no s'aplicarà en menys de mig any, eh? S'ha d'estudiar les al·legacions i tal, però, clar, mentrestant, què? Què fem? -qu -qu Concretament, bronca i piques, és què vull dir? Uh -huh. I, I mentrestant, esperem, toquem, toquem, toquem fusta que no, no, no, no passi res més a vosaltres o a RCK. Vull dir, perquè, clar, és que a sobre és que deies, no? o molt, molt amables, i dient-se que no, que estem molt ben situats, al mm. 95-6, que ha cap problema, hòstia, doncs pues feu alguna cosa, feu alguna no? Sí, <ríe> que, sí. És que eh, jo diria que és cretinisme, o cinisme, no ho sé, tu. I... <ríe> Clar, perquè el que no entenc com, en teoria, que no en donen més llicències comercials ni res, no? experiments com això de la TV, que té una vessant comercial... Sí. que ja es veu, no?, amb el nom que té i tot això, sí. doncs no sé què faran. Uh, vosaltres que heu pensat més fer? O sigui, a part de denunciar, em vas dir que estàveu fent una web ara com per sí, donar aquesta informació i vincular... Uh, crec que sí, demà i demà estarà ja, i bé, posarem clarament que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha donat aquesta subvenció i que, per altra banda, doncs, no, no soluciona res, no?, que mm -hmm. de certa manera és còmplice, vull dir, d'aquesta història. Clar, este, ja et dic, estem com una piloteta. Anem de la direcció general de Telecomunicacions, que l'administració, diem, està a Madrid, Govern Central, i després a la Generalitat, que teòricament té, doncs, l'AFM. I, bueno, ens diuen uns que treballen als altres. Eh? I, bueno, eh, o sigui, que ja ha passat un mes, no? Llavors, clar, és que hem donat telèfons, hem fet guets, però, però, però, però, bueno, clar, aquesta portadora està posada per algú. O sigui, ja suposo que ho veurem eh, d'aquí, vés a sapiguer, d'aquí un mes o d'aquí 15 dies. No, no, està clar a... que igualment allà, allà si estàs a la Torre Collserola, allò s'ha una... de pagar molts diners per estar allà. Sí, però, clar, davant de les subvencions que té aquest tio... Doncs, eh, ja s jas'ho pot permetre. És que... I després a més a més ho, ho ha fet està molt ben estudiat. no ho ha fet a la planta dient que hi ha les emissores de, de FM i televisió o que pertany a Bertis la caixa, mm. sinó que ho ha fet en un pis que hi ha tota la infraestructura telefònica. I segons sembla, com està dintre de la legislació de telefònica, Eh, és un altre rotllo, no sé què, la senyal, no sé, ens ho van explicar eh, a la Generalitat i és molt, molt, no ho sé, no t'ho sabia explicar, no? Bueno, és una no persona us... que no actua clarament, no? O sigui, lloc, quan lloc, veus que algú no, no actua lloc. clarament és que això vol dir que té una cosa entre mans i que clar, clar, clar, clar. no li importa pas massa re no? Clar, Sense escrúpols. De fet, fet encara es va dir que, bueno, no havia pujat al màxim de potència perquè deu estar estudiant a veure com, a veure com reaccionava i tal, no? Però és que si li donés a tope, clar, ens tapava i, i, i a més arriba a Barcelona ciutat i, i, i a la, clar, el Vallès. A veure, ell, en definitiva, sí que té una concessió. Té una concessió del Ministeri, o sigui, a la Direcció General de Telecomunicacions per emetre al Vallès occidental. O sigui, Terrassa, Sabadell i Rubí, valent. Fins aquí, cap problema. al 89, 5 sembla que és. Però resulta que ni està en aquesta freqüència, ni el diu a més mai, ni a més... Men... O sigui, és molt fort. I, I a sobre, o sigui, no pot estar ni a la torre de Collserola, no està autoritzat, ens ho ha dit també a Telecomunicacions, ni pot estar al 90.6. I, I bé, llavors, ja et dic, eh, bueno, l ho, l ho de sempre les administracions, la culpa és d'aquest, la culpa és de l'altra i nosaltres el mig. Uh -huh. I, I, bueno, no sé, vull dir... Eh... I després una altra cosa, clar, els mitjans eh, alternatius, cap problema, no? Vosaltres, la directa, la ràdio Clara, Caos, eh, Caos en la red, Indimèdia, etc. Però, clar, a la que ho hem enviat també els mitjans, diem Periòdico, a Periòdic, o La Vanguardia, per veure que surtis una petita noteta, no? Perquè és el que li pot afectar a aquest tio pues res de res ha sortit, res de res. Mm -hmm. Això també fa pensar, no? Vull dir, hòstia, jo què sé, sí, sí. Uh, I el coneixen i, i jo, jo no sé què pensar, ja. Vull dir, sí, no ho sé, uh, ja et dic que jo no soc gens optimista, no? Uh, i, uh, I que hagi passat en aquests moments, uh, ja ho veurem. Clar, a les eleccions hi haurà un abans i un després, uh, no ho sé. És igual o pitjor, però, però clar, eh, abans, ara el que està passant, jo penso que hi és un, un, un, un esprer eh, campanya electoral, això, que ha passat, eh, s'estan preparant, no?, i ja veurem, no? Mm -hmm. doncs, bueno, bueno, és que això han de veure i sobretot ser conscients una miqueta on estem, no?, i intentar sí, sí. aprofitar aquells moments que tenim, sobretot per això, i nosaltres mentre tinguem mitjans i ens fem una miqueta d'acompanyament els uns als altres, no? Clar. Si arriba més i més gent, tot i que realment, a veure, sempre, fins que no arribem a les mas mèdia o aquestes coses, sembla com si tampoc els hi arribi. Els assusta, però no sé, si els arribem clar. a preocupar, no? Sí. I els sí. hem d'aconseguir arribar a preocupar una mica del que fem. Clar. De fet, jo penso que algús devem preocupar quan eh, han anomenat que les cunyes no els hi han fet gens de Gràcia, totes les nostres cunyes, diem, quan dic nostres dic de les tres ràdios o quatre, no? I després que ha passat això, no? Però clar, els grans mitjans a, ja passen no, d'aquesta història, però és que que no hi hagués cap, cap veu desident, està claríssim. Uh -huh. I nosaltres els eh, hi eh, som molestos, no t'ho diran clarament, perquè precisament eh, fan molt la pilota, diu, no, nosaltres no teniu res en contra, eh, nosaltres estem amb vosaltres, us donem suport davant de les emissores comercials, tot això és eh, eh, eh, cinisme, vamos. Eh? <laughs> Perquè, sí, sí. La veritat, són bones paraules, no? Però, o si sigui, de fet, ja dic, en fons no ens van cridar per, les, per, les, per arreglar aquest tema. Ens van cridar com per tantejar el terreny, volguem dir... «Hòstia, ens esteu fotent canya aquí amb el decret i, i dient que, que Esquerra i tal...» i «No, no, nosaltres no, som uns funcionaris i aquí sí. nosaltres no, no, no, no, som bona gent...» I bueno, clar, quan s'han vist descoberts, doncs bueno, que es preparin perquè els propers dies, almenys aquí a Pica i a Bronca, farem noves culles sí. i ja explicarem a per totes les subvencions que han donat etcètera, etcètera, no? Sí, no, això s'ha de fer, vull dir que la informació sí. i la forma formació que és pública, que quedi constància i justament, nosaltres tenim que... aquests mitjans per fer pro propaganda sí. a la nostra però és una mica, és l'autodefensa que tenim Clar, és que si, si veuen que, que, que estàs una mica cagat, i tens una mica de por i retrocedeixes ja, hòstia, llavors ja arriba un moment que, que, que, que bueno que t'acaben de xafar, no? I, I clar et dic que ara mateix no... Estem amb un impàs realment d'incògnita, perquè quasi-casi ho han fet tot, no? Mm -hmm. I, I bé, jo sóc bastant pessimista, encara que hi han companys de bronca que ells ho veuen més clar, que sí, que, hòstia, que farem allò i això, que el tio se dirà. Jo penso que hem passat un mes i, i després del que ens hem vellogat, no, no ho sé, ja, ja ho veurem, clar... Uh, aquesta portadora hi té que sortir algú, està per algú, saps què ho vull dir? Sí, sí, sí. Home, el que està clar que ell ha de saber que si ell fa això, la gent li farà el mateix. O... no? O aquestes coses. O sigui, al final, sempre és aquestes coses a dir, ostres, com, com va tot això de la ràdio, no? A l'hora que Google vol sabotejar els altres. Sí, no? el que passa que... Uh, Perquè i... pel 96.6 si a no deixeu de metre, mai sortirà net del tot. O sigui, has de posar li molta freqüència i molta emissió, clar, no? Clar, clar. Llavors, o, o, o, per, això, per això ens deia que canviéssim de lloc. Per això ens deia que canviéssim de lloc. Potser es pensa que, que ens cansarem... I sí, no, tot. Aquí, aquí a nosaltres ens havia passat, ens deien que ens canvessin de lloc, i dius, ostres, llavors, eh, si tu eh, acabes d'arribar, com m'haig de moure jo? És com, és com si fossis el Macarra que treu lloc els nens sí. del col·le, eh? de dir, eh, jo arribo aquí, va, surt. Sí, <laughs> Aquesta és actitud és que no es pot a... tolerar palestí israelita, eh? o sigui, igual, igual, sí, que estan els palestins de casa seva i que els altres els ocupen però sí, igual, sí. és que és igual, és una invasió i, i, i, a, i a sobre el, el tio, ja dir que és, és, és, és un, no sé un cretí, un cínic, perquè tot el rato demanant perdó <ríe> ho dic, hòstia, diu, oi, perdó és es que no quedava més solució Ho posava sobre vostra o ICAT, collons doncs <ríe> Saps què vol dir? Si té nassos, si es a sobre els, els més febles. Sí, sí. No, no serveix de res que demanis perdó. És com si em fots una, una punyalada per l'esquena... Ah. Ai, m'he caigut. És molt fort. Sí, sí. Que, mira que hem estat quasi 20 anys que no hem tingut problemes. Però quan hem vingut, hòstia, ho hem guanyat per tots aquests anys, no? Perquè jo sé que vosaltres i, i Bronca em veu tindre durant molt de temps, oi? Molt temps. Sí, però, bueno, nosaltres hem tingut un, un parell, un parell des de, no sé si a sí, Màster o no sé què, o a Omega, també. Coses, sí, a petites i a ressecar també, i, i, i bronca, bueno... Bronca ha però... tingut també, i bueno, s'ha anat sí, solucionant, i jo crec que aquí s'ha de veure una clar, mica de solidaritat, clar. i hem de veure una mica tots que ens hem de posar les piles una miqueta quan passen aquestes coses, clar, clar. i ser ràpids, i, i no crec que ho fem del tot bé, de ser autocrítics també, i hem de ser més conscients, no?, Clar, el problema és que a, a, el cas nostre, com ha esdevingut ara, és greu. És greu perquè, clar, la és com si fos un búnquer. no? Sí, sí, no, és, no pots... Un, és impenetrable. Però, a part d'això, el fet de que, que el tio estigui tan tranquil i que ho tingui posat allà i que ho faci il·legalment, perquè, a més, ho reconeixen la, les dues entitats de telecomunicacions, no? De que és il·legal. <laughs> o sigui, aquí passa alguna estrany O sigui, és que és molt fort. Clar, clar, perquè... Ells poden tancar el bar aquest del Tibidabo, no? però clar no, no es tancaran els mateixos, o no, no es poden retratar que realment dins del mateix a Torres, parau per bé, hi gent que està fent coses que no té permís per fer-les. No? Clar, clar, és que... És un doble joc, és una doble moral que... Oh. Sí, ja et que els hi han donat, ja ho tinc aquí davant a la web, en total, eh, a veure, 110.000 euros la Generalitat. Però després han trobat que el Ministeri de Cultura, per altra banda, també n'hi ha donat... En total calculem que podria anar sobre els 165.000 euros, més o menys, eh, entre una cosa i l'altra. Ho analitzant, però per sort això és públic, posant el nom, el nom de... yeah. metropolitana d'audiovisuals SL surt, ja que tindre paciència a veure durant tot un any quan ha les convocatòries i tal, però es va trobant i d'això farem una web no? perquè si es pensen que, que som garrulos o que som tontos, van equivocats perquè, mm -hmm. hòstia, perquè no en el fons es pensa mira, el tio aquest, que, que està carregat de pasta, a, a part de, de, de les subvencions, deia Oh, és que jo estic contra la caixa, jo estic amb vosaltres. Jo, els calés, els tinc a sota d'una rajola. Mm -hmm. I dic, vaja, anda ja. Hòstia, que... Bueno, perquè estàs fent servir els de tots, no? A <ríe> les subvencions no, o no, coses així. No, pensa, jo què sé, perquè el tio havia escoltat les nostres ràdios, clar. I, i, i, i, i has de pensar, deu pensar, jo em poso ara al seu lloc, No. Bueno, aquests deuen ser eh, uns anticuvalització, uns antisistema, o uns penjats, o hippies, jo què sé. Segur, Segur les que etiquetes fa... van sempre en aquest sentit. Sí, i... sí, perquè jo em poso en el seu pensament, eh, perquè, tu... perquè és un tio d'aquests que ja saps empresari, de... la cara i corbata i tal, i llavors allò en plan, com si en plan paternalista, no? Oi, per què no canvieu de freqüència? Hòstia! Sí, no, si sí, jo teniu raó, jo, jo estic amb vosaltres, perquè jo també he estat a les barris. Jo també he tirat pedres! I mm, <ríe> el tio, t'ho juro... <ríe> I jo em vaig pensar, escolta... <ríe> Però sí, perquè fins després... Bé, perquè és molt... gent que són molt actors no? I sí, no, sí. fan el paper que sí, li toca fer i sí són... que... no tenen escrúpols i van tirant endavant pel que aconsegueixen... Sí, que, aconsegueix. que és... I... i com estan en el món de, del teatre, del negoci doncs pensen que, que, no sé, que a nosaltres eh, encara més facilitat ens enganyarà i que el creurem i, oh, sí, sí, té raó i tal, no? Doncs pues no, li ha sortit rana, no? De, de moment el mòbil i ja el té. <ríe> bueno, i els dies de cada dia eh, també el, el negoci queda bloquejat. I a més a més han fet unes webs que el tio ha quedat marcat fins que ens dongui la gana a nosaltres que tu poses eh, audiovisuals eh, ay no, metropolitana d'audiovisuals SL o el seu nom Daniel Cascales i Vilardell i automàticament al Google surten les nostres planes eh? sí, sí no, està clar que ara tenim eines o tenim armes, per dir-li d'una manera o d'una altra i, i que seran, els, els hi pot anar en contra que va flipar, diu hòstia Dominen la informàtica, eh? Però és que pensa que són burros, que diu, la dominen, la <ríe> <ríe> que ell la dominem, sí. però, però bueno. Sí, home, sempre és això, hi ha gent que aquí les coses les fem per, per què volem, no? I per, per, per drets, no, Clar, per, no per lucre o per aquestes coses. Sí, i, i a més que, que, que nosaltres, exacte, ho fem perquè eh, tenim il·lusió i perquè ens agrada fer les coses i no, no busquem com ell, només calés, calés... I, bueno, i calés i, i influències polítiques. Sí, sí. Aquí sí. Poder. Manera, ja et dic, algú ja estrany, de moment que ha vingut aquesta subvenció, i, i, i clar, ja suposo, ja dic, I suposo que et que es veurà aviat, no? A mida que anem acostant, això que no es mogui el tio, no s'immuti i no tregui la portadora, doncs... Algú, algú, algú, algú hi ha aquí, no? I mm -hmm. clar, el 96.6 fins a arribar a aquesta situació era una freqüència neta en el sentit que no hi havia pràcticament cap emissora que coincidís amb aquest, aquest, aquest uh, diàl·lo. Sí, amb que s'hi volgués posar. Molt lluny, no? Potser n'hi havia una Manresa, una Girona, però això no hi ha problema. Però encara que hi estigués a Terrassa, vull dir, perquè hi la muntanya del Tibirabo que separa i que fa de, de, de separador, diguem, de un radioelèctric, no?, sí, sí. però, hòstia, que el foti a Barcelona, eh, ho sabia perfectament, no?, I, i sort que vam aconseguir el telèfon d'ell, perquè es feia el boig, no?, Quan, que, perquè li vam, bé, que sí, que sí que teníem era un mail, no?, i li vam escriure com quatre o 5 mails, i el tio passava, passava, Pots i, i el no? que anirem a, a la DGT, i tal, el passava, passava, fins que el vam enxampar al en seu mòbil i tal, i llavors, clar, hòstia, el tio és l'haver descobert i, i llavors, oh no, canviau-se de lloc i tal, i, i, i bueno però clar que ho sabia, que estàvem aquí no, i bueno mm -hmm. en fi, no, no sé ja veu el panorama no? sí, no, aquí estarem al cas una miqueta ja, com ja per anar tancant això, que també t'hem d'espedir sí. perquè de fer l'última agenda final ja doncs estarem al cas i bueno, ah, espero va, que sí. surti ben davant això i de trobar les maneres com per anar fer pressió tant amb una banda com amb la mateixa ah, Generalitat ah, com una mica societat, que hem de demanar-li a la gent que ens escolta i a la gent que pot estar d'acord amb nosaltres que es sí, mulli una miqueta i que tingui ganes de, de, de reivindicar aquestes sí, coses perquè si no, no anem perdent els drets aquí tant per la vaga i tant d'aquestes coses no, dels drets laborals, perquè ens estem deixant perdre els drets de llibertat d'expressió així sí, mateix sí, i de... Sí. I de poder tenir els nostres espais per difondre'ns o per comunicar-nos. Clar, i us informats bàsicament, bueno, en web, Vosaltres sabrem que si teniu un Facebook, doncs eh, pues, en el nostre, en el vostre, a les webs, bueno, mails, etc. Sí, no, i en mails aquestes coses va i nosaltres nem radiant sempre tot això. Sí, sí, perquè ja dic que ara farem una, una, unes cunyes noves i, i avui acabarem una web per la qual, doncs, i ja directament diem una, una denúncia de que l'administració en aquest cas, eh, Cultura Mitjans de Comunicació està a la olla. Si sí, sí. ha donat uns cales i que l'altre dia deixaron un bandi nimu, no? On no? descover i, i bé, doncs a veure què passa, no? Doncs no vull entretindre més no, no i, i agrair-te a tu i a, i a tots els oients la paciència. No, home, que per aquests es casos val la pena. Nosaltres aquí avui ja ho hem dit, és el dia de centrar-nos una miqueta en això i suposo que ens hi bastant en els programes que venen. Val, val. Molt, molt, mol, molt agraït i record a tots els companys i companyes d'aquí. Molt bé, igualment. Vinga, deixem amb, amb la falca aquesta que tan molesta. Molt bé. Vinga, vagi bé. Ciao, Adeu. ciao, Doncs pues això, us deixem amb la falca de Pica i la ràdio FM. No mola, no mola. Cáscale. Zones que sense avís previ ni respecte per la llarga feina solidària de ràdio Pica de 30 anys i ràdio Bronca, 23 anys, interfereix la nostra freqüència amb la seva emisora Moa Ràdio. El senyor Daniel Cascales i Vilardell té llicència per emetre a Sabadell, però no a Barcelona, ni en el punt del nostre dial 96.6. Les seves armes, la mentida, la demagogia i el cinisme. Per altra banda, com ja és habitual, el Departament de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya no fa res, no, no, simplement mira cap a una altra banda, no fa res per regular aquesta greu situació que fomenta la vulneració i delinqüència a la FM de Barcelona. Bé, doncs aquesta era la cunyà d'això la... mateix de que ens estava explicant el Picarol i bé, doncs ara ja entrarem una miqueta en anunciar-vos quatre cosetes i anar tancant el programa que ve aptitud FM ja en breus minuts i, i res més això potser posarem en fi una altra cunya del decret, vinga va, sí mentre anem preparant les coses de la gent vinga El futuro de contrabanda FM está en peligro. La generalidad Quiere dejar sin voz a las radios libres. Hoy el problema no tenemos nosotros, pero mañana puede ser tu libertad de expresión la que esté en juego. Por unos medios libres, sin ánimo de lucro i autogestionados. Bé, doncs, bàsicament el que us volem anunciar aquí que ja estan invain aquí en local i una invasió com la que fan molt l'FM a Radio Pica, doncs que el dissabte que ve eh, hi ha la festa Transalien en Autarquia, i que qui vulgui venir està invitada ara no ens ho té confirmar, perquè no hi ha oxigeno per a tots els habitants, i doncs, això ho podeu fer a Autarquia, amb k, arroba, espais i nos alguna coseta, i després que el dissabte següent, el dia 23, els eh, contrabandistes salim a la calle otra vez, i ja que aquest per tornar a radiar el, el sexto torneo de futbol antes era per la humanidad contra el neoliberalisme. ara ho estava mirant altre cop perquè no me'n recordo el mail com ho van enviar però és el, el sisè de torneig futbolístic al forat, el sisè i que està tot el dia, que si es teniu algun col·lectiu, perquè això és estirar una piqueta de penya que estem fent coses o cosetes, tot i que la gent si té, si és activista individualista o que vulgui ser, doncs també es pot buscar els seus amics i participar. I bé, organitzem des de contrabanda, també la gent de barris en lluita i la, la gent del forat de la vergonya, així que a veure, si us apunteu a fer una miqueta de toques a la pelota i, i anem endavant. Sí, també hi ha el Hackmeeting a Sarabossa, però això ho anunciaran les d'aptitud, a veure què diuen. I si no, doncs una altra cosa que podeu anar són les jornades d'autojuda de la salut que organitza la gent de l'Aldarull, que millor com ho mireu a la seva pàgina web perquè és molt llarg el que s'ha de dir. Jo, de, des d'aquí, les meves dioptries fan que no ho pugui passar. Doncs pues bé, això és tot, us abandono ja a l'Assemblea de Majares perquè deixem que Altitude Fair més vagin posicionant i tomant l'ascento que em sembla que avui tenen un programa una miqueta agitadet. Eh, ens escoltem d'aquí una setmana perquè des de, des de Neutarkia, des de la Festa Transalien canviarem a l'ordre de l'Assemblea de Majares i emetrem des d'allà, des d'Osonia i esperem que, no serà un directe oficial de tot, però esperem que es pugui sentir bé amb temps i tot això. Ja ho sabeu, assemblea de Majares, els diumenges de 7 a 9, cada dos diumenges, això depèn de l'època i com ens vingui de gust, a Contrabanda FM, 91.4, a Barcelona, 3 www.contrabanda.org. la Asamblea de Majaras se va por donde ha venido